«Ви когось шукаєте?» – спитала люб'язна дівчина з беджиком, книжниця Оксана. «Щось бажаєте? Проходьте, будь ласка». «Так, я б хотіла пообідати, а ще, ще я тут читаю», – невпевнено пояснила Амалія. «А ваше ім'я, перепрошую?» «Амалія». «А, звісно, пані Амалія, письменниця!» Усмішка дівчини стала ширшою, а очі заблищали непідробним інтересом. «Нам розповідали про вас». Ой, а я дивлюся, незнайомі обличчя. зовсім вилетіло з голови. Дівчата в неділю попереджали, але я забула. Стільки всього сталося, почала вона говорити, але запнулася. Проте дівчина не стала розвивати тему, повелася, ніби нічого й не знала про пограбування. А може і, направду, не знала? А я вас зовсім інакше уявляла, з довгим волоссям і неодмінно мережених рукавичках. Поворушила пальчиками перед собою дівчина. А я що й не з перукарні, повідомила жінка аж зараз запримітила, що рукавички вона сьогодні не вдягла. Амалія рушила на третій рівень кав'ярні, по дорозі розминулася з молодою жінкою, яку, здавалося, тут уже бачила. У неї була не дуже чіпка пам'ять на обличчя, але ця жінка точно була невідвідувачкою, бо минулого разу ходила з якимись паперами в руках і при цьому давала вказівки ані та вірі. Певний місцевий адміністратор, подумала від віточка, привіталася і рушила далі. У цю обідню пору людей було чимало, і її столик був зайнятий. Довелося присісти за іншою, далі відперил балкона, без виду на нижній ярус. Але кого їй там виглядати? За хвилину підійшла інша дівчина, ще здалеку, з цією кавістю роздивляючись малію, і простягнула їй меню. Бедік сповістив, що це книжниця Катерина. Жінка зробила замовлення і замерла. Незвичність нової зачіски заважала їй зосередитись. Вона відчувала відкритою шиєю рух повітря. Неподалік працював кондиціонер. На вулиці було спекотно, але десь вдалині, на лівому березі, знову хмарилося, і голова Амалії почала передавати попередження про грозу. У скронях пульсувало і, здавалося, шкіра дедалі щільніше стискала голову. Коли Катерина принесла солянку і салат із кальмарами, улюблений грецький, після вчорашнього караху вона замовити просто не змогла, Амалія попросила кави, адже голову треба було рятувати. Вона ще не впоралася з обідом, як знову підійшла Катерина і з загадковим виглядом повідомила, що прийшов посильний із пакунком для пані-письменниці. «Знову, що за дива тут у вас, зняковіла жінка?» А що були прецеденти, зацікавлено визивнула вниз із балкона дівчина. «Були. Попросіть, будь ласка, хай підніметься», – промовила Амалія, і серце її затріпотіло. Хлопець-кур'єр був іншим, але передав пакунок ідентичний першому. Тією самою рукою було виведено на ньому адресу кав'ярні і зроблено припис «Передати пані письменниці». Вона з недовірою глянула на кур'єра, але той... Незворушно чекав, коли пані розпишеться у квитанції. «Дякую!» – тихо промовила жінка, поклала паконок на коліна і завмерла. «Хто? Хто це може присилати мені такі передачі? Яка така шанувальниця? Якої такої моїй творчості? Я ж навіть ні прізвища, ні якогось псевдоніму тут нікому не називала. Хто це знову з подарунками?» «Мало було одного разу?» Розмірковувала Амалія, прекрасно усвідомлюючи дивну, «Нестиковку фактів. Зараз відкрию коробку і знайду там пляшку вина, оповідання про нього й припис». Жінка захвилювалася, пригадавши, як он за тим столиком, де зараз обідують двоє чоловіків, сиділа вона разом із Віктором, дегустуючи вино з ожини. Амалія читала йому в голос чиєсь містично-реальне оповідання, а потім вони блукали по долу, поки не втрапили під сливу. Замить у її душі сталося таке, чого вже давно не траплялося – той самий душевний біль, який вона цілком реально відчувала на фізичному рівні, ніби щух і забився кудись в куточок, натомість тепло заворушилося і полоскотало, як сьогодні вночі Сильва, що вигрівала її душу собою. Ні-ні, ще цього не вистачало, відігнала свої недодумані думки Амалія і небезхвилювання відкрила пакунок. Він видався їй меншим за попередній, назив цим невеличкий грамів, на 300 пластиковій пляшерці було написано «Вино з бузини». Жінка розгорнула сові з оповіданням. Воно теж було невеличким. Жінка піймала себе на тому, що й сьогодні воліла б отримати побажання від невідомої авторки читати цей текст разом із Віктором. Але окремого листа про це ніде не було. Бузинова мелодія Вона у вині з бузини. То не небо хилилося, і нехмари обціловували цей дивний кошт. То мій давній друг див з'явився переді мною в образі своєму прадавньому, у чорному довгому плащі креслатому капелюсі.